Уши, нос, зъби. Ухото е орган за възприемане на звуковите вълни. Ухото на музикалния човек се отличава от ухото на онзи, който не е музикален. Гениалният музикант има съвършенно ухо. Ухото на музикалния човек се отличава с дълбочина. То е поставено на главата под особен ъгъл. Когато музикалният човек слуша, той поставя ухото си в такова положение, че звуковите вълни да падат под специфичен ъгъл, да се възприемат правилно. Който не е музикален, като слуша застава в каквото и да е положение. За него не е важно откъде идат вълните и как ще ги възприема. Вътрешният ръб на ухото показва музикалността. Кухината във вътрешната част на ухото показва доколко музиката е развита. Колкото по-развита е музиката, толкова и кухината е по-хубаво развита. Вътрешната кухина може да означава изпълнител в музиката или композитор, или пък, че човек има музикална памет. Всичко това е отбелязано върху ухото. Ухото показва степента на музикалност, на способностите на един човек. В средата на ухото имате една кухина и една малка част се издава. Ако това е център, тогава около този център имате една кухина, която показва степента на способността. Две криви линии има, които показват музикантът гениален ли е, талантлив ли е, обикновен ли е или съвсем малко разбира от музика. Може само да различим ученето на една крава от на едно куче. Това е музикална способност да различиш два гласа. То са два различни тона или да различиш квиченето на една свиня. Трябва да знаете как да пеете на ухото. Когато пееш, можеш музикално да погладиш и ухото си. Отде ще започнеш? Как ще гладиш ухото си? Учителя изпява октавата с пръстите на лявата ръка, на ушния ръб на лявото ухо. Почва се от горния край на ушния ръб и се върви надолу, като се стигне до долния ръб на ухото и после се извива нагоре до средната вътрешна издатина. Там е горно до. Знаете ли отколко нишки е съставена вътрешността на ухото и как възприема то звука и музикалните тонове? За всеки звук и тон има специфичен център. Колкото по-развито е ухото, толкова по-добре и правилно възприема музикалните тонове. Благодарение на това, че човек слуша словото и възприема музикалните тонове, ушите му се развиват. Слушайте разумната реч и хармоничната музика. И човешкото ухо играе важна роля в процесите на разумната природа. Чрез него човек възприема звуковите вълни, а това е подготовка за възприемане на светлината. Във вътрешността на ухото има специфичен център за всеки звук и тон. Ухото също се развива. Разумната реч и хармоничната музика развиват човешкото ухо. Ухото на човека трябва да се учи те първа да чува звукове отдалеч. Колко неща има, които човек не чува. Той чува само обикновените звукове. А ако можеше да чуе всички звукове, щеше да гледа друго яче на природата. Ухото има три основни части – горна, средна и долна. Важно е как е устроено ухото вътре и как е поставено то, дали е високо чак до веждите, дали е срещу веждите или под тях. Когато горният край на ухото е под веждите, това е хубав знак и показва по-високо духовно развитие. Когато горният край на ухото е срещу веждите, това е пак горе-долу хубаво, а когато е над, над веждите, това не е толкова добър признак. Малките уши са по-будни, по-интелектуални. Малките уши имат малък капитал, а големите уши са с голям капитал. При големите уши човек има голям замах и е по-щедър. При малките уши няма толкова разноски, но и те имат известни дефекти и трябва да се знае колко сантиметра е дължината им. Има си известна мярка. 5 сантиметра не са малки уши. Преди всичко ухото трябва да е голямо, после не е хубаво ухото да е залепено до главата. Трябва да е свободно отзад. В ушния канал има косми, които освен своята физиологическа служба представляват антени, които приемат вълните. Тези антени служат за трансформатори, но сегашните физиолози не вземат това под внимание. Те вземат под внимание само простите звукове, които удрат върху тъпанчетата. Тези антени в ухото приемат всички видове вълни от видимия и невидимия свят, близки и далечни, къси и дълги. Красивото ухо на човека показва безбройните усилия на човечеството да се създаде един отличен, красив език, който да се възприема с ушите. Гънките на ухото са израз на красивата човешка реч. За в бъдеще ухото ще се измени още повече, то ще се усъвършенства. Колкото повече гънки има ухото, толкова по-добре. Окото е цяла нота, ухото е половин нота. Окото е четвъртинка, нота с носа. Опашката е обърната надолу. Мога човека да го построя музикално. После усминка има тук, на ноздрите, кривата линия около ноздрата, отгоре е опашката на усминката. Не е само това ухо, но човек има три уши – едно ухо на физическото поле, едно на духовното и едно в божествения свят. Главата е да се координират тези уши в едно. В мисловния свят мисълта трябва да схванем като музика, чувствата трябва да схванем като музика и постъпките трябва да схванем като музика. Една постъпка зависи от трептенията, едно чувство зависи от интензивността и една мисъл зависи от разширението. Чувствата може разно да ги разбирате. При сегашния строй, при сегашното разбиране на хората, като се говори за музика, какво разбират те? Някой път искате удобства. Защо? Какво се крие в думата удобство? Тя е една много хубава дума. Човек казва да имаме удобства, да имаме добри условия. Какво разбирате под думите добри условия? Добри условия е да имаш една добра глава. Музиката, например, по-лесно може да се заучава, ако турите трите пръста на корена на носа, може да турите и двата пръста и по-лесно се възбужда музикално. Може да пеете някой път, като хванете корена на носа и мислите, ще имате един резултат. Ако поставите вашите пръсти на върха на носа, ще имате друг резултат. Някой път си сърдит, милва и края на носа и тогава човек отихва. Излишна енергия се събира често на носа. Нали знаете, у нези, които са пияници, носът им е червен. Когато човек се разсърди, носът се зачервява. насъбрала се е известна енергия. Когато правилно се съединява електричеството с магнетизма, дава правилни форми. Тонът е правилен. Щом не се съединяват всички в едно, тогава има дисонанс. Тонът не е верен. Ако има 32 трептения, 16 са положителни, 16 са отрицателни. Сега някой може да каже, що не интересува нас музиката? Че вие ядете, това е музика. Вие имате 32 зъба, всеки зъб има основен тон. Една алфа са зъбите. По някой път хората изгубват си зъбите, ражда се един дисонанс. Неправилният живот разрушава костите и зъбите на хората.